Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. «Нащадки Шанари», розділ другий. Пар Омсфорд стояв у задньому виході певного дому «Синій вус і дивився вниз, на тунель вузької вулочки, що пролягала між сусідніми будівлями аж до мерехтіння вогнів варфліта. Синій вуз – це розвалений, розлогий старий будинок з вивітреними дощатими стінами та дерев'яним черепичним дахом. Він виглядав так, ніби колись тут була чиясь стайня. В ньому були спальні на горі над залом для обслуговування та комори в задній частині. Сам заклад стояв біля основи блоку будівель – що утворювали дещо незграбну букву «У», розташовану на пагорбі на західній околиці міста. Пар глибоко вдихнув нічне повітря, насолоджуючись його ароматами. Запахи міста, запахи життя, рагу з м'ясом і овочами з прянощами, гострі напої та терпке пиво, парфуми, що ароматизували кімнати й тіла, Шкіряна упряж, залізо з кузень ще червоних від вугілля, що постійно підтримувалось яскравим, запах каменю, дерева та пилу, які перемішувались – усе було на місці. Вниз по алеї, за дощатими розписаними графіті-задниками крамничок і підприємств, пагорб вів до центральної частини міста. Потворне, безбарвне скупчення будівель у день, лабіринт кам'яних стін і вулиць, дерев'яних обшивок і залитих смолою дахів, місто вночі набувало іншого вигляду. Будинки зникали в темряві і з'являлись вогні. Тисячі їх, що тягнулись так далеко, як бачило око, наче рій світлячків. Вони мерехтіли Залишали золоті лінії на рідкій шкірі Мармідона, що тік на південь. Варфліт був прекрасний у ночах, ніби прибиральниця перетворилась на королеву фей, задіявши якусь магію. Пару подобались роздуми про магічне місто. Йому й реальне місто подобалось. Його розлогість, люди, речі, змішане життя... Варфліт дуже відрізнявся від його дому, від Шейді Вейлу, і він зовсім не був схожий на село, де виріс хлопчина. Тут не вистачало чистоти дерев і струмків, відчуття самотності та позачасової легкості. Варфлід нічого не знав про безтурботне життя. Але це не мало значення для пара, йому все одно тут подобалось. Як і вдома. Він не повинен обирати. Немає жодної причини, чому не можна цінувати обидва ці місця. Кол, звичайно, не погоджувався, бо бачив варфліт зовсім інакшим. Не більш ніж місто злочинців на краю федерації. Притулок для негідників – місце, де можна уникнути покарання за будь-що. У всьому Калагорні та й у всьому Півдні зрештою не було гіршого місця. Кол ненавидів Варфліт. Голоси та брязки ткелихів виривались з темряви позаду. Пивний дим на мить виривався з передньої кімнати, коли відчинялись двері, а потім знову зникали, коли вони зачинялись. Пар розвернувся. Брат обережний йшов коридором, майже зникнувши у темряві. «Майже час», – сказав Кол, коли дійшов до брата. Пар кивнув. Він виглядав маленьким і струнким поруч із Колом, великим, сильним юнаком, з грубими рисами обличчя та забрудненим волоссям. Ніхто б і не міг подумати, що вони брати. Кол виглядав типовим жителем Шейдівейл, засмаглим, грубим, з величезними руками і ногами. Ноги взагалі виглядали, як якийсь жарт. Пар взагалі, щоб підражнити брата, порівнював їх із качинами. Сам юнак був худорлявим і світловолосим. З ельфійським обличчям. Гострі вуха, брови високі, вузькі вилиці. Був час, коли ельфійська кров майже вийшла з їхнього роду. Але чотири покоління тому, так казав батько, прадід повернувся на захід до ельфів, одружився з ельфійкою, та народив сина з дочкою. Син одружився ще з одною ельфійкою, і з причин, які ніколи не розказувались, вони повернулись до долини, тим самим вливши свіжу порцію ельфійської крові назад у рід Омсфордів. І зрештою стали прадідами пара. І на той момент уся родина Омсфордів майже забула, що в них колись була ельфійська кров. Яскравий приклад – Кол з батьками – Джарлан і Міріанна. На жаль, напівельфи у Варфліті не були бажаними гостями. Тому пар маскувався, вищіпував брови, відрощував волосся, щоб приховати вуха, та затінював обличчя. Не було вибору. У їхній час нерозумно привертати увагу до ельфійського походження. «Сьогодні ввечері. Варфлід гарно вдяг нову сукню, так? Не місто, а красуня, сказав кол, дивлячись вниз по алеї на місто. Чорний оксамитий, блискітки, жодна нитка не звисає. Розумна дівчинка, навіть з небом подружилась. Пар усміхнувся. Брате, ти поет, і глянув на небо. Те було чистим наповнене крихітним півмісяцем та зірками. «Ти міг би полюбити цю красуню, якщо б дав їй хоча б шанс». «Я...» – пирхнув Кол. «Навряд чи. Я тут, тому що ти тут. Я б не залишився ні на хвилину, якщо б не довелося. Ти можеш піти, якщо хочеш». Кол наїжачився. «Давай не починати, пар. Ми все це обговорювали». Ти сам захотів сюди приїхати. Мені не сподобалася ця ідея тоді і зараз теж не подобається. Але це не змінює того факту, що ми змовились робити усе разом ти і я. Який я в біса брат, якщо залишу тебе тут і повернусь до Шейді Вейл. У будь-якому випадку, мені здається, без мене тут тип не прожив. Ну, гаразд, гаразд, я просто спробував перебити. Пар. Намагався повеселитись за мій рахунок. Гаряче закінчив Кол. «Останнім часом ти робив це не раз. Здається, це приносить тобі якесь задоволення». «Взагалі-то це не так». Кол проігнорував заяву, подивившись у темряву. «І до того ж, я б ніколи не чіплявся до людини з качиними ногами». Кол попри себе посміхнувся. «Гарні слова для маленького хлопчика з гострими вухами. Ти повинен взагалі бути вдячний, що я тут залишився і доглядаю за тобою». Пар жартома штовхнув брата. Обидва засміялись, а потім замовкли, подивившись один на одного, слухаючи звуки пивнухи та вулиць за нею. Пар зітхнув. «Тепла, лінива ніч, середини літа» яка зробила про холодні різкі дні останніх кількох тижнів далеким спогадом. Ніч, коли біди розсіюються, а мрії виходять погратися. Ходять чутки про шукачів. Раптом повідомив кол, руйнуючи усе задоволення. «Ну, чутки завжди ходять», – відповів пар. «І зазвичай вони виявляються правдивими». Кажуть, що вони шукають усіх магів, обшукають для цього усі заклади та пивнухи. Кол пильно подивився на брата. Це шукачі пар. Не прості солдати, а шукачі. Це таємна поліція Федерації, силове крило законодавців Ради Коаліції. Вони з Колом прибули до Варфліта два тижні тому. Залишили безпеку Шейді Вейл та пішли на північ, щоб прибути до прикордонних земель Калагорна. Вони зробили це тому, що Партак схотів, що настав їм час розповісти історії в іншому місці. І необхідно подбати про те, щоб про ці історії знали не лише люди Шейді Вейл. Вони приїхали до Варфліта, тому що це відкрите місто. Воно вільне від правління федерації. Притулок для злочинців і біженців, але також і притулок для ідей. Місце, де люди усе ще слухали з відкритим розумом. Місцем, де магія усе ще більш-менш сприймалась, ба й навіть заохочувалась. Він володів магією і, узявши з собою кола, привіз до Варфліта, щоб поділитись цим дивом. Тут було багато шахраїв, фокусників, ілюзіоністів, але магія пара була зовсім іншого роду. Вона була справжньою. Вони з братом знайшли синій вуз у перший день проїзду – один з найбільших і найвідоміших пивних будинків у місті. Пар переконав власника найняти їх при першій зустрічі, тому що міг переконати будь-кого – Зробити майже будь-що за допомогою пісні «Бажання». Магія. Він міг промовляти слова, не вимовляючи їх. У чотирьох землях залишилось не так багато магії. Можливо, її було більше, де ще не поширилось правління федерації. Пісня «Бажання» була останньою магією Омсфордів. Вона передавалась десять поколінь, щоб дістатись до пара. Цей дар не обирав усіх членів сім'ї. Кол не мав пісні бажання, як і його батьки. Насправді, омсфорди ніхто не вмів нею користуватись аж до того, як прадіди повернулись з заходу. Але пар володів нею з моменту народження. Це магія, яка з'явилась майже 300 років тому, з його предком Джаїром. Йому про це розповіла історія, легенда. Можна щось побажати та проспівати. Пар міг створювати образи, настільки реалістичні в розумі своїх слухачів, що вони здавались реальними, ніби створював щось із повітря. І саме це привело його до Варфліта. Протягом трьох століть Родина Омсфордів передавала історії про ельфійський рід Шаннара. Практика почалась з Джаїра. Хоча насправді це все почалось задовго до нього, коли історії були не про магію, а про старий світ до знищення у великих війнах, а оповідачами були ті, хто пережив той жахливий Голокост. Але Джаїр став першим, хто використав пісню бажання, щоб допомогти розповіді, щоб оживити образи, створені з селів, щоб оживити історії в розумі тих, хто чув. Оповідки про старі часи, про легенди Шанари, про друїдів та фортецю у Паранорі, про ельфів, дворфів, про магію, яка керувала життям. Розповіді – про щі Омсфорда, його брата Фліка та пошуки меча Шанари. Та про Віла Омсфорда та про прекрасну ельфійку Амберл, яка принесла велику жертву, щоб замкнути демонів за забороною. Про Джаїра самого та його сестру Брін, подорож до фортеці Греймарк, протистояння з Мортами та Ілдачем. Про друїдів Аланона та Бремена, про короля Евентіна Елесиділа, про воїнів, таких як Балінор Бакханна та Стіянс, про взагалі героїв. Ті, хто володів піснею «Бажання», використовували її магію, а ті, хто ні, просто покладались на слова. Омсфорди розходились, багато хто ніс історії з собою в далекі землі. Але протягом трьох поколінь жоден член родини не розповідав усе це за межами Шейді Вейл. Ніхто не хотів ризикувати бути спійманим. Це був значний ризик. Магія була оголошена поза законом у чотирьох землях, або принаймні там, де керувала федерація. Заборону ввели сто років тому, і за весь цей час жоден Омсфорд не покинув Шейді Вейл. Пар став першим. Йому набридло увесь час розповідати одні й ті самі історії одним і тим самим небагатьом слухачам. Треба, щоб його почули інші, щоб вони дізналися правду про друїдів і магію, про їхню боротьбу, про те, що передувало теперішньому безтурботному життю. Страх бути спійманим переважив поклик. Юнак прийняв рішення, незважаючи на заперечення батьків і кола, який, зрештою, вирішив піти з ним. Так само, як і завжди робив, коли думав, що за паром потрібно доглянути. Варфліт мав стати початком. Це місто, де магія усе ще практикувалась у незначних формах. Це така собі таємниця, що кидала виклик втручанню федерації. Магію, що можна було знайти у Варфліті, була дрібницею, і навряд чи варта клопоту. Калагорн вже користувався протекторатом федерації, а Варфліт був настільки далеко, що майже знаходився на вільних територіях. Армія федерації сюди ще не заходила, бо досі нехтувала маленьким містечком. А от шукачі – це зовсім інша справа. Вони з'являлись лише тоді, коли Федерація мала серйозний намір викорінити практику магії. Ніхто з ними не хотів мати справи. «Тут стає небезпечно!» – сказав Кол, ніби читаючи думки пара. «Нас знайдуть!» Той лише похитав головою. «Ми лише одні з сотні, хто практикує мистецтво?» «Лише одні?» У місті, де є багато кого. Одні з сотні, так? Але єдині, хто використовує справжню магію. Пар кинув оком на брата. Пивнуха платила їм гарні гроші, які потрібні були, щоб допомогти родині з податками для федерації. Не хотілося здаватись через чутки. Він стис щелепу. Він ще більше не хотів здаватись, тому що це означає повернути усі історії в Шейді Вейл, а отже знову переповідати їх тим, хто все вже чув. «Здається, треба йти», – сказав Кол, перериваючи думки брата. Пар відчув раптовий приплив гніву, перш ніж зрозумів, що його брат казав не про те, що вони повинні піти з міста, а про те, що вони повинні відійти з дверей пивнухи» і податись на сцену, щоб виступити. Чекав натовп. Юнак відпустив гнів і відчув, як його місце зайняв сум. «Хотів би я жити в іншу епоху», – тихо сказав хлопець. Та замовк, спостерігаючи, як напружився кол. «Хотілося б, щоб знову жили ельфи, друїди і герої. Хотілося б хоча б когось з них зустріти, хоча б раз». Він замовк, раптово подумавши про дещо інше. Кол тим часом відштовхнувся від одвірка, поклав велику руку на плече брата, повернув його та повів назад темним коридором. «Ну, якщо ти продовжуватимеш співати, то хто зна? Можливо, хтось і з'явиться». Пар дозволив відвести себе як дитину. Він більше не думав про героїв, ельфів, друїдів чи навіть про шукачів, а про сни. Він їх бачив, історію ельфів, про те, як Евентін Елесиділ, Стіян, Ставільний Корпус боролись, щоб утримати лінію розлому проти натиску ортдемонів. Це була одна з улюблених історій пара, перша з великих ельфійських битв у жахливій тій війні. Вони вийшли на низьку платформу в одному кінці головної зали. Пар стояв попереду, кол на крок позаду і збоку. На них дивились дуже багато п'яних очей. Допоки кол розповідав, пар співав, щоб створити супроводжуючі образи, і пивний дім ожив від магії голосу. Він викликав у сотні або більше присутніх почуття страху, гніву та рішучості, які наповнювали захисників пролому. Він показав їм лють демонів, дозволив почути бойові крики. Він захопив глядачів і не відпускав. Вони ніби самі стали на шляху демонів. Вони бачили поранення Евентіна та появу його сина Андера. Вони спостерігали, як Аланон став практично один проти Орди і відбив її. Вони пережили життя і смерть разом з героями тієї історії. По закінченню настала приголомшлива тиша. А потім опустились келихи з пивом на столи та залунали оплески та крики захвату, не зрівнянні з жодним попереднім виступом. Здавалось нам, що присутні можуть обвалити крок видому, настільки завзято вони висловлювали вдячність, Пар взпрів, уперше усвідомивши, скільки він себе віддав розповіді. Але його розум був дивно відсторонений. Так само, як і завів, кол вивів його для відпочинку, дозволеного між розповіддю. Але юнак усе ще думав про сни. Його брат зупинився, щоб випити келих пива біля відкритої комори. А пар зробив кілька кроків коридором, а потім натрапив на порожню бочку, поставлену вертикально біля дверей підвалу. Він стомлено сів на неї. Його турбували сни вже майже місяць. Але чому? Усі вони завжди починались з фігури у чорних шатах, яка могла бути Аланоном, який виринав з озера, яке могло бути Гадесхорном. А далі образи, видіння що все ускладнювали. Фігура завжди говорила до нього, завжди повторювала одне й те саме. «Прийди до мене! Ти потрібен чотирьом землям! Вони в небезпеці! Магія майже втрачена! Йди до мене, дитино Шаннари!» Були й інші видіння, і вони трошки відрізнялись. Образи світу, народженого з якогось невимовного кошмару, Образи втрачених артефактів, меча шанари та ельфійських каменів. Іноді кликалась Врен, ще маленька, а іноді й дядько Вокарбо. Вони також повинні прийти, вони теж потрібні. Першої ночі він цілком свідомо вирішив, що сни – це побічний ефект тривалого використання пісні бажання. Він тоді співав про володаря чорнокнижників та носіїв черепа, про демонів та мортів, про Аланона та світ, якому загрожувало зло. І здавалось цілком логічним, що щось із цих історій та образів перенесеться в його сон. Він намагався себе заспокоїти, використовуючи пісню бажання для якихось легших оповідань, але це не допомогло. Сни продовжувались. Він не розповів колу який би просто використав це, як новий привід порадити йому припинити використовувати магію та повернутися до Шейдівейл. А три ночі тому сни припинились так само раптово, як і почались. Пар тепер дивувався, чому? Можливо, він щось не те подумав про їх походження? Можливо, це непобічний ефект? Можливо, його хтось справді кликав? Але хто? Аланон, який був мертвий вже триста років, чи хтось інший? Чи щось інше? Щось, у якого були власні причини і, можливо, добрі наміри? Він здригнувся та відкинув цю думку та швидко розвернувся коридором, щоб знайти колла. На друге оповідання збігся ще більший натовп. Стіни були заповнені чоловіками, що стояли, які не змогли знайти стільців чи лавок. Синій вус взагалі був великим будинком. Передня зала для обслуговування була понад 100 футів у поперечнику та відкривалась до крокв над низкою олійних ламп та рибальських сіток, що надавали свого роду завуальований вигляд сцені, яка натомість була дуже невеликою. Та й навіть тоді на ній сиділи люди, попиваючи напої. Зовсім інша публіка, ніж раніше. Кол теж побачив, що натовпу стало більше. Він кілька разів глянув на пара, допоки вони готувались до виступу. В темних очах відбилось занепокоєння. Він побачив високого чорнобородого чоловіка, загорнутого у тьмяно-коричневий плащ, він йшов крізь натовп до сцени та сів між двома. Ті двоє підняли очі, ніби збирались щось сказати, а потім побачили обличчя незнайомця і, вочевидь, передумали. Пар це побачив і відвів погляд. Щось було не так. До нього нахилився кол, почалися ритмічні оплески. Натовп ставав неспокійним. «Пар, здається, тут щось не так. «Здається...» Він не закінчив речення. Власник пивнухи підійшов і категорично наказав їм починати, доки натовп не вийшов з-під контролю і не почав ламати речі. Кол мовчки відійшов. Світло згасло. Пар почав співати. Він явив образ Аланона та битву з Ячірою. Кол почав розповідати, готуючи сцену, розповідаючи присутнім, який то був день, на що була схожа ущелина, в яку друїд прийшов з Брін-Омсфорд та Роною Лія, А потім усе раптово стихло. Пар створював образи в розумі слухачів, вселяючи в них почуття тривоги, безуспішно намагаючись не відчувати її. У задній частині заворушились люди. Вони заблокували вікна та двері а потім раптово скинули плащі та витягли зброю. На їх рукавах і грудях білі плями, емблеми якогось роду. Пар примрушився. Ельфійський зір чітко сконцентрувався на цих людях. І на емблемі. Вовча голова. Отже, шукачі. Голос юнака затримтів. Образи замерехтіли та зникли. Люди почали бурмотіти щось та озиратись. Кол припинив розповідь повсюду був якийсь рух, хтось вже знаходився у темряві позаду них, їх оточували. Нарешті світло знову спалахнуло, і клин, одягнених у чорних шукачів, просунувся вперед від вхідних дверей. Пролунали крики та стогони протесту, але люди, які їх видавали, швидко відходили вбік. Власник синього вуса спробував втрутитись, але його просто відштовхнули. Клин людей зупинився прямо перед сценою. Інші шукачі заблокували виходи. Усі були одягнені з чорне до ніг до голови, обличчя закриті, емблеми вовчої голови сяяли білим кольором. Усі озброєні короткими мачами, кинджалами та кайками. Ці люди були різними. Великі, маленькі, жорсткі, прямі, зігнуті, але вони усі тримались якось по-дикому. Це все бриніло в їхніх очах. Лідер величезний, кремезний чоловік з надзвичайно довгими руками та потужною статурою. Маска прикривала верхню частину його обличчя. Можна було побачити, що його підборіддя вкриває борода з грубого рудуватого волосся. Ліва рука в рукавишці до ліхтя. «Ваші імена?» – спитав він тихо, майже прошепотів. «А що ми зробили?» – запитав пар. «Ви Омсфорди?» – запитав промовець, вивчаючи юнака. Той кивнув. «Так, але мене...» «Ви заарештовані за порушення Верховного закону Федерації?» Оголосив тихий голос. З натовпу долинуло бурчання. Ви використали магію, нехтуючи. Та вони просто історії розповідають. крикнув хтось із натовпу. Один із шукачів швидко вдарив його кийком. Чоловік впав. Ви використали магію, нехтуючи наказами Федерації, і тим самим наразили громадськість на небезпеку. Ніхто з шукачів навіть і не поглянули на чоловіка, який впав. «Отже, ви будете заре...» Речення він так і не закінчив. Олійна лампа раптово впала з центру стелі на переповнену підлогу пивнухи і вибухнула дощем полум'я. Люди схопились на ноги, звивши. Лідер шукачів та його люди здивовано обернулись. У той момент високий бородатий чоловік, який трохи раніше підійшов до сцени, підвівся ривком, перестрибнув через кількох здивованих відвідувачів і врізався в групу шукачів, розкидавши їх по підлозі. Той чоловік вистрибнув на сцену перед паром і колом та скинув плащ. На сцені тепер стояв озброєний найманець, одягнений в зелений. Одну руку незнайомець викинув вгору, стиснувши в кулак. «Вільно народжені!» – крикнув він у метушню. Здавалось, після цього усе сталося одночасно. Декоративна сітка впала на підлогу слідом за лампою. Практично всі, хто зібрався у синьому вусі, раптово переплутались. Лунали крики та прокльони. Біля дверей, одягнені в зелені люди, накинулись на шукачів, та повалили їх на підлогу. Лампи згасли, кімната поринула у темряву. Незнайомець пролетів повз пара і кола з швидкістю, у яку не віриться, та ударом чобота збив першого з шукачів, що блокували задній вхід. Через секунду двоє, що залишились, також впали. — Сюди швидше! — крикнув він братам. Ті ж одразу побігли. Хтось спробував схопити їх, але кол збив того чоловіка у масу людей. І одразу ж схопив тендітне плече пара, який скрикнув. Кол завжди забував, наскільки він сильний. Вони вибігли зі сцени та досягли заднього коридору. Незнайомець тримався на кілька кроків попереду. Хтось спробував їх зупинити, але той чоловік просто перебіг повз. Горкіт з комнати позаду був оглушливим. Полум'я було повсюду, воно жадібно глизало підлогу та стіни. Незнайомець вів їх коридором в алею. Ще двоє одягнених у зелене чекали. Вони мовчки оточили братів, та відвели їх подалі від пивного дому. Пар озирнувся. Полум'я вже виривалося з вікон і повзло по даху. Синій вуз Бачив свою останню ніч. Вони пройшли алеєю повз здивовані обличчя та широко розплющені очі. Повернули в прохід, який пар міг би заприсягтись ніколи раніше не бачив, незважаючи на численні прогулянки. Пройшли через двері та передпокої, та нарешті опинились на зовсім новій вулиці. Усі мовчали. Коли нарешті крики і сяйво вогню стихли, Незнайомець сповільнився, наказав супутникам пильнувати та затягнув пара та кола в затінену нішу. Усі захекались. Незнайомець подивився на братів, усміхаючись. «Невелика зарядка корисна для травлення, так кажуть. А ви що думаєте? З вами усе гаразд?» Вони кивнули. «А ви хто?» – запитав пар. Усмішка стала ширшою. «Практично член вашої родини, хлопч. Ти що, мене не впізнаєш? Що, ні? Е, навіщо? Зарештою, ми з тобою ніколи не зустрічались. Але, здається, пісня бажання повинна тобі нагадати». Він різко ткнув рукою у ніс пара. «Ну що, згадав?» збентежений хлопець подивився на брата, але той здавався таким же розгубленим. «Здається, ні». «Ну, гаразд, немає значення. Усе в свій час!» Незнайомець нахилився ближче. «Це вже небезпечна країна для вас. І, здається, ніде не буде. Ймовірно, в усьому Калагорні. Можливо, і ніде. Ви знаєте, хто то був? Такий потворний, з шепотом!» Пар згадав кремезного промовця і повільно похитав головою. «Це Ріммердал», – сказав незнайомець. «Це перший шукач. Сам високопоставлений чиновник засідає в Раді Коаліції, коли не б'є мух. Але тобою він особливо зацікавився, якщо приїхав аж у Варфліт. Це не частина його звичайного биття мух. Це полювання на ведмедя. Він тебе вважає небезпечним, дуже небезпечним». Інакше не приїхав би. Добре, що я був поруч. Я завжди поруч, якщо що. Почув, що Рім Мердал збирається прийти за вами, і прийшов переконатись, що він не виконає роботу. Отже, пам'ятайте, він не здасться. Ви вислизнули з його рук цього разу, але шукачів це зробить ще більш рішучими. Вони продовжать на вас полювати. Незнайомець замовк оцінюючи ефект відсказаного. Пар міг просто безмовно дивитись. «Це твоя магія, пісня, вона ж справжня, так? Я бачив достатньо інших фокусів, щоб знати. Ти міг би добре її використовувати, якщо б хотів, а не марнувати в цих певних будинках і провулках. Що ти маєш на увазі?» запитав Кол. Незнайомець усміхнувся чарівно і безневинно. «Наш рух потребує такої магії», – сказав він. Кол пирхнув. «То ти один із знедолених?» Незнайомець швидко вклонився. «Так, хлопче, я кажу з гордістю, що так. Що ще важливіше, я вільно народжений і не приймаю правління федерації. Жодна розсудлива людина його не приймає. Ви ж і самі, зізнавайтесь». «Ну, так», – відповів Кол. «Але все ж я сумніваюсь, що знедолені у чомусь кращі». «Ну, ці слова суворі, хлопче», – вигукнув незнайомець. «Добре, що мене легко не образити». Він дуже лукаво усміхнувся. «То що вам потрібно?» – перебив пар. Він подумав про Ріммера Дала. У цього чоловіка була дуже погана репутація, і бути ним переслідуваним – це недобре. «Ви хочете, щоб ми приєдналися до вас, вірно?» Незнайомець кивнув. «Думаю, це буде вартим вашого часу!» Пар похитав головою. «Одна справа – це прийняти допомогу незнайомця у втечі від шукачів, інша – приєднатись до руху». Ця справа потребувала набагато більше роздумів. «Думаю, нам краще поки відмовитись», – сказав хлопець. «Тобто, якщо у нас є вибір?» «Ну, звичайно, у вас є вибір!» Незнайомець, здавалось, образився. «Ну, тоді ми кажемо ні, але все ж дякуємо за пропозицію і особливо за допомогу». Незнайомець мить вивчав братів і знову став серйозним. «Будь ласка, я бажаю вам лише найкращого. Пару Омсфорд, колу омсворт. І візьміть оце». Він зняв з руки срібний перстень із зображенням яструба. «Цей символ відомий моїм друзям. Якщо вам знадобиться якась послуга, або якщо передумаєте, віднесіть це до кузні Кілтан, на грабіжницькому краю, на північній околиці міста і запитайте стрільця». «Запам'ятаєте?» Пар трохи повагався, але узяв перстень, киваючи. «Але чому?» «Тому що між нами дуже багато чого, хлопче!» Тихо сказав незнайомець, передбачуючи запитання. Він простягнув руку та поклав її хлопцю на плече. Також він оглянув кола. «Є деяка історія, що пов'язує нас...» І є між нами такий зв'язок, який вимагає, щоб я був поруч, якщо, звісно, зможу. Більш того, це все вимагає, щоб ми врешті-решт об'єднались проти того, що загрожує цій землі. Про це і пам'ятайте. Одного дня, я думаю, ми це зробимо, якщо, звісно, доживемо. Він посміхнувся безмовним братам та опустив руку. Що ж, час іти, і швидко. «Вулиця веде на схід до річки. Звідти дістанетесь куди завгодно. Але остерігайтесь і прикривайте друг другу спини. Уся справа ще не скінчилась». «Я розумію», – сказав пар і простягнув руку. «А точно не назвете своє ім'я?» Незнайомець трохи повагався. «Іншого разу», – додав він. Потім міцно потиснув руки пара, кола, Свистом покликав до себе супутників, махнув рукою та розчинився у тінях. Пар мить дивився на перстень і запитально глянув на брата. Десь здалеку донеслись крики. «Думаю, наші запитання доведеться відкласти в кишеню», – сказав Кол. Пар запхав перстень у кишеню, і вони мовчки зникли вночі.